Azonáltal által csak kívánni tudtam, és tudom, hogy mindenkinek olyan útja és olyan wc legyen, mint amilyen nagy valószínűséggel abban a reggeli műsorban részint itt, részint az extrém rádióban nekünk a szó képletes értelmében megadatott. Nincs már iskola, lányom anyával felezzük az időt. És természetesen az M7-est használom Én magam nem lakom messze az M7-estől Az ember ráfordul a kedvenc kutyánál megveszi Tímeánál a matricát benzin benzintankol egyre csillagászati összegért és elindul mindjárt ott ahol az ember a szervizútról bekanyarodik, két szabálytalansággal is találkozik, már ha az ember szabálytalansággal találkozhat az egyik az, hogy ott állnak a stopposok ez a kisebbik szabálytalanság sőt ez az én szememben nem is szabálytalanság csak tudom, hogy ilyet nem szabad a másik hogy ha bár ott három vagy négy sávon köznekednek az autók, nem tudom. Mindjárt az az autó, amelyik egyébként szóval amelyiknek módjában állna egyel bejjel sorolni, nem sorol bejjebb. És ezáltal a cívzára, hogy az ember be csatlakozna az útra, mindjárt elmarad. Az M7-esen, az m 3 ason az M1-esen, az M5-esen, az M6-osan, és nem tudom, hányféle stráda van még az országban, bár biztos kéne tudnom. De akár csak egyszerű közúton, bár ott nincs ilyen sáv, úgyhogy a egyszerű utat hagyjuk ki. Az elmúlt években, évtizedekben ezt miért nem tanulták meg a honfitársak, beleértve engem, ha én ezt nem tartom meg, halaványnyilagőző nincs. jött ember aki Messi jött majd most a szó képletes vagy talán nem is képletes értelmében de is megy Aztán az ember megy-megy Kírja ilyen nagy Mátrix táblákon, hogy kösse be. A biztonság jövét beköti, de már hamarabb. Mert azt biztosra, nem tudnám mondani, hogy bárki is hazavár. De a lányom életéből még kivenném már részemet pár évig. Szombat van nagy a forgalom, megy az ember az m 7 esen Agárdot is elhagyja, mármint Agárd magasságát. Amikor egyszer csak azt éli meg, 5 kilométerenként, hogy bizony annak a bizonyos követési távolságnak, amelynek érdekében hol az M1-esen, de az M7-esen is, az állami autópálya kezelő felfestette azokat a háromszögeket, hogy az ember hányat lát, Elvileg azt hiszem háromat kéne látni Egyet látni az meglehetősen veszélyes Ezen a szakaszon nincsenek kint ezek a három De én azt feltételezném, nem. Hogy talán egy ilyen háromszög van Az előttem lévő és az én köcsünk között Ez tehát maximálisan az én hibám Épp hogy sikerül megállni Ami túlzás mert azért egy méter marad Kirakom a lógot, Hogy a mögöttem haladóknak jelezzem hogy hirtelen sebességváltozásra lesz szükségük. Ez a manőver imáron nagyobb követési távolsággal 15 kilométeren belül háromszor ismétlődik. Oka ismeretlen. Polgárdinál, illetve lepsé azt hiszem, hogy ez egy táblánál van, ahol el lehet fordulni. Néhány nappal korábban elhagytam az M7-est, mert hogy olyan hosszú sor alakult ki, hogy miután belátni nem tudtam, és ott semmilyen mátrisztában éppen nem volt. Én meg szerettem volna lejutni a balatorra, elmentem szépen jobbra, hogy aztán a hídon, ott az ember ugye arra felé megy, keresztezi a M7-est, immáron egy híd magasságában a sima 7-es. Látnivaló volt, hogy egy motor szenvedett balesetet, az előttem haladó autó, Svéd Gyertmányú meg is fordul, hogy visszamenjen, hiszen látja azt, hogy gyakorlatilag 200-300 métert kell megtennie, és aztán ismét a régi sebességgel haladhat az M7-esen. Én azonban rajta maradok a régi hetesen, és megyek tovább. Hogy mennyi időt vesztek, pontosan nem tudom. Ebben a pillanatban csak azért nem jut ott a régi hetesen az, es az eszembe a Verdár cím amerikai rajzfilmer, akkor még nem láttam. Nem úgy, mint most pénteken, amikor láttam, és rövidesen felidézem, csak megnézem, hogy a másik cédéről most mi szóljon. A NEMO és a hihetetlen család alkotóközösségének újabb terméke Egy fantasztikus jó film Egy között arról szól sok minden más mellett Hogy egy forgalmas és frekventált, gyönyörű Helyen lévő kisvárosból hogyan lesz egy elhagyatott kis város, csak is kizálog abból adódóan, mert megépül a környékén az autópálya. És az emberek pontosabban az autósok már nem vesznek fáradtságot ahhoz, hogy lekanyarodjanak és elmenjenek ebbe a városkába egyebek között azért is, hogy annak. Egy bizonyos részén egy sziklaperemen lenézhessenek a fennsíkra, amely a Grand Canyon idézi talán, és nagyon szép. Free to walk alone and now I take my midnight ramble do a fold or play what's in my hand? What's at stake? What's the gamble? And do I stay in? emberek sietnek, csak tudom, megkerestem egy másik számot. Mi az emberek miért is sietnek erre, ha most egy interaktív műsort szeretnék csinálni, akkor megkérdezni őket, de ez csak egy részint interaktív műsor. Ha valaki kedvet érez hozzá, akkor megpróbálhat interaktívá válni, már amennyiben a műsor érdemi részéhez kapcsolódik. Ha jól emlékszem, Toller László, akinek állapota az elmúlt napokban súlyos súlyosbódott is azok közé tartozott, akik hívei voltak, vagy ő volt híve annak, hogy eltöröljék az autópályán a sebesség korlátozását, vagy ha nem is törlik el, akkor azt ne 130 km per úrra sebességben határozzák meg. Sietünk! Köszönleg összefüggésben van azzal is, hogy egy életünk van, de nagy valószínűséggel ennek lehetnek mások is. Azt a lámpát, ha kimegyek is azt, hogy azt fenn feloltva lehet tartani. Ezért is furcsa olvasni a mai Népszabadságban a Gyurcsány Ferenccel készült interjút. Csak fejből tudom idézni, ha nem pontosan teszem elnézést, kérek. Ebben egyebek között arról beszél a miniszterelnök, miközben felidézi, illetőleg felidéztetik vele a múltat. És hogy a múltban mit mondott a jelenről, amely akkor még a jövő volt... Miközben ő is megtette azt a technikát, vagy alkalmazta azt a technikát, hogy bizonyos kifejezéseket és bizonyos szófordulatokat egy későbbi győzelem reményében így és úgy használt, egyszer csak azt kérdezi az újságírótól, hogy vajon nem történelmi tévedése az, hogy a magyar nép, ezt indítsuk el, aztán folytatnám hogy a magyar nép, az amerikai elnök itt tartózkodása folyamán egyetlen egy dologra volt kíváncsi, vagy egyetlen egy dologra volt igazán kíváncsi, nevezetesen, hogy mikor szűnik meg a vízumkényszer. És akkor az embernek az jutott az eszébe, hogy hát ne ez jutna az eszébe, hiszen Amerikáról ma az embereknek nagyon sok dolog mellett az utazás jut az eszébe, és ha az utazás olyan mértékben van megnehezítve, az hogy ez itt nem indult el, az nem baj? mint amilyen mértékben meg van nehezítve, akkor az embereknek mi más hűsön eszébe, mint a vízunk kényszer. Beleértve. Hogy ebben a mostani helyzetben, amiben élünk, ilyen jellegű szemrehányást tenni egy egyébként állítólag felelősen gondolkodó miniszterelnöknek, aki még a napi megszólalását is képes korrigálni, nem volnék egészen biztos abban, hogy ez jól megvan fontolva, miközben látható módon miniszterelnök és újság egyaránt fontosnak tartja ezt a mondatot, hiszen ez van kiemelve, csak éppen két dolog nem stimmel vele. Az egyik az, hogy az elmúlt időben maga a miniszterelnök is ennek megfelelően cselekedett, mondom én a tévedés kockázatával, másfelől pedig, ha nem is így viselkedett volna. Ez olyan emberi gyarlóság, amely természetesen az emberek szemére lehet hányni különböző konkrét ügyek kapcsán, egészen addig azonban, amíg az emberek nem élnek egészen más életkülmények között, bár akkor is, az emberek így fognak viselkedni, és ez se Gyurcsány felén, más nagy valószínűséggel a közeljövőben nem fogja tudni megváltoztatni. Tesszük! Jó eset kívánok! A sietéssel kapcsolatban egy német mesvédő tesztenben, amikor egy türelmetlen sziantal embernek megválhatott a lehetőség, hogy amikor akart, akkor előre tudott, előre tudott ugrani az időbe, a végeredménye az lett, hogy amikor a halálos ágyán feküdt, észrevette, hogy az élet elrohant mellette. Szerintem, ha az ember nem hagy időt annak, hogy odafigyeljen az apróságokra, akkor könnyen megeshet fel az, hogy egyszerűen az élet elrohan mellette, és rengeteget tud veszteni az által. És akkor vissza az M7-esre. Az miután 3 lelassított az ember köszönöm, legközelebb lassítani Zamárdi előtt kell ahol valami ismeretlen okból, nagy valószínűséggel az M7-es éppen hiányzó szakaszának a kiküszöbölése okán olyan földmunkák vannak, aminek következtében a forgalmi sávok száma is csökken. Ráadásul jön a Zamárdi csatlakozása, ahol részint jobbra, részint balra lehet menni, ám a régi hetes előnyt élvez, tudtommal. Itt hosszú kocsisor alakul ki, ahol az emberek úgy viselkednek, mint akik a pillanatnyi érvényesülést tartják fontosabbnak semmint, hogy élve és épp kocsival érkezzenek meg Zamárdiban, Lellére, Nagykanizsára vagy ki tudja hova. Magam is egy pillanatig alcon gondolkodom, hogy ott hagyom a sávomat, és megpróbálok még egy nem létező sávban felgyorsítani, és nyerni 200 métert, aztán lemondok róla. Elkezdem az M7-es és a 7-es csatlakozásához, és akkor ott befogad engem az ország újból és újból. Mert természetesen mikor, ha nem nyáron a zamárdi csatlakozó szakaszt immáron a hetesen is szűkítik, mert hogy ott is építenek valamit a leendő hetes irányába, ami egyébként közvetlenül a hetes mellett készen van, aztán csak földút, hogy miért nem lehet pont fordítva építeni, hogy előbb ezt az átkötő izét építik meg, és csak azt követően nyúlnak hozzá a régi heteshez, fogalmam sincs róla, minden esetre itt a forgalom végképp lelassul itt ugye az M7-esről jövőknek be kell csatlakozniuk a 7-esre, oda be kéne, hogy engedjék őket, talán egyszerű is, ha nem folytatom. Van szombaton a félpályát lefoglalva, hogy egyébként Budapest felé hogyan lehet haladni, arról fogalmam sincs. Az immáron agyon tépázott évegzetű autósok pedig tudomásul veszik, hogy nagyjából még bicikli sebességgel sem haladhatnak a szárszói bekötőhöz, hogy ott aztán átmenetleg ismét elnyelje őket az emhetes. Ez a vakondok vicc, ez a miért élünk, mi itt mi közben odafönt, és a pillangók, ez nem tűnik múlni. Októberben lenne hetedik éve, hogy ezt a műsort készítem. elszerződtem a Magyar Rádióból, ahol nem kerestem rosszul, volt egy tárgyalásom Kretz Tiborral és az Zolczer én vezettem volna az RTL klubon a volt, és felírtam a telefonom hátoldalára, hogy én addig mennyit kerestem a Magyar Rádióban nem kerestem rosszul az ennyi egy napi műsor volt, ott volt mellette a Kalipszó Annyit kerestem, amennyit. A rádión belül ez nem volt egy kis fizetés. Kérdezte tőlem Kressz Tibor, akivel én akkor semmilyen ismerettségben nem voltam, hogy ez a szám, ami oda van érve, ez egy telefonszám. és mondtam, hogy nem telefonszám, én ennyi pénzt kerestem eddig, és hát ezen túl szeretné szeretnék sokkal kevesebbet. Az RTL Klubban nem szerződtem el, nem kizárlak anyagiakokem. Amikor a Budapest Rádió leszerződtetett, egy olyan összeget voltak hajlandó megfizetni nekem, amely, mint utólag kiderült, a rádió akkori, majd később anyagi lehetőségeit is jelentősen meghaladták. A tulajdonos követően volt egy rövid időszak, amikor az ember eldönthette, hogy hogyan vezet műsort, mert hogy az interaktivitásra technikailag nem volt mód és akkor életemben először azt követően hogy eljöttem a Magyar Rádióból ahol bérből és fizetésből élők közé tartoztam ráléptem arra a produceri rendszerre amelyben ma is élek és dolgozom ehhez először a hallgatók azaz az az önök nyújtottak segédkezet nem is kismértékben Később más partnerekre láltam, akikkel az együttműködés szökkenőmentes volt. Természetesen tisztában vagyok, kósáni Kovács Magdának azon kifejezésével és mondatával, mely szerint nem elég tisztességesnek kell lenni, annak is kell látszani. Mindkettő érdekében elkövettem mindent, ami elkövethető. Ha bármit rosszul tettem, akkor természetesen panaszbizottság, vagy URTT nélkül próbáltam az ügyben bár időnként önök hozzásegítettek az URT-t és panaszbizottsági korrekcióhoz is. Azt, hogy érzelmeket tudok indukálni, azt valójában a kalifórádio tudtam meg először, ahol Déri János után ezügyben a legjelentősebb tényezőnek bizonyultam. Az, hogy hány ember figyeli a tevékenységemet, azt végül is egy rövid időszakon belül a Gallup felméréseivel tudtam követni még a Magyar Rádió Éjszakai műsoraiban, ahol az én műsoromat annyian hallgatták, mint az összes kereskedelmi rádióműsorát egybevéve. Nagyjából 80 100 ezer ember volt, de az egy országos adó volt. Később ilyen felmérés, amely megfogható volt, és annak adatai nem álltak rendelkezésemre. Végül is, amikor az én szerződéseim megszülettek, valójában csak is kizárólag azért születtek meg, mert tudták azt, hogy én azokat az üzeneteket, amelyeket egyébként a partnereim el akarnak juttatni, eljuttatom a célba, de nagy valószínűséggel olyan vagyok, mint egy amerikai CT, amely nem ismer környezetet, oda figyel, ahol egyébként a vizsgálandó anyag van. Azokhoz eljut az üzenet, akikhez el kell jusson, és sorja nem nagyon van. Nagy tömegek rádió sorának és tévéműsorának készítője tán utoljára az élesben volt. voltam. Bár valószínűleg azáltal sem kerülhettem volna fel a toplista esőtve helyére. Azban igazán adatot akkor nyertem, amikor kiderült, hogy az Orbán Viktorhoz írt első levelemet a Magyar Nemzet feltejébe, a Magyar Nemzet online azt durván 40 ezeren töltötték le, amely hihetetlen szám. Műsorom folyamatosan érdekeket sértem, akarva és akaratlan, inkább akaratlan, mint akarva. És ezáltal folyamatosan panaszbizottság elé lettem, citálva amelyet a hazai médiatörvény lehetővé tesz, és amelynek működését mindazoknak megmutattam, akik tanulmányi kirándulásra velem tartottak. A közelmúltban különböző műsorok okán immáron nem panaszbizottságra kellett járnom, hanem bíróságra. Sajnálom. És egy elsőfokú, még nem jogerősítélet következtében az elmúlt napokban és hetekben kiterjedt érdeklődést lehetett tanúsítani az anyagi helyzetem iránt, amely először meglepetésként ért, aztán, aztán valószínűleg egyszerűbb, ha nem mondom meg, hogy hogyan. Időnként nagyon ritkán felmászom még a Fiala János műsorvezető Műsorvezetőféle Indexes Fórumra, vagy topikra, és belenézek utoljára ma, és nagyjából azon gondolkodom, nagyjából törő, vagy mit tettem én annak érdekében, hogy az ilyen beszélgetés folyjon, amelynek érzelmi hőfoka, ha engem elérne, nagy valószínűséggel nem csak a szemkillámat perzselné le. Ez történt itt a közelmúltban, ez volt az, ami rám. Hihetetlen hatással volt, és amelynek következtében a nem nemcsak, hogy nagyobb összpontosítással tudtam készülni, de átmenetileg, mert egy természetesen szégyenkezés nem volt bennem, de az itteni műsor arculata is úgy változott, hogy nem tudtunk egymással érdemben szót váltani, szóval a egyszerűbb volt az embernek a tetszik megvalósítani a magát. Amikor megérkeztem, Fonyódra, Imáron az új M7-essel, ott volt a Tudatomban az, amit a Verdák című filmemben láttam, hogy azért érdemes ellátogatni azokra a helyekre, ahova az ember csak azért nem megy, mert igénybe veszi az autópályát, és ott egyébként közösségek, vendéglátást tájak maradnak ki. Akkor úgy átgondoltam azt, hogy végül is amit Berkes Gábor mondott nekem a közelmúltban, hogy én ellenállhatatlan vágyat fogok érezni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, hogy csináljak valamit, ha más nem, hát írjak egy könyvet. Hát azt gondoltam, hogy ennek a valószínűség egy kicsiny. Nem tudom, milyen a hangom, én kifejezetten várakozásteli vagyok, optimista, és majdnem kedvű. Az elkövetkezendő hetekre, hónapokra ezt szeretném önökre hagyni. Ennyi. Kerek egy nyolc percük van arra, hogy interaktívak legyenek. Aztán felhívom Bakás Tibor és van még egy telefonom, ha önök nem telefonálnak az ügyben, amivel kapcsolatban egyébként hallhattak felhívást. Elérhetőségem 2234881. In jó hogy van, csak azt nem mondani, hogy hát a tanára után biztos, hogy vissza várom, de nem csak én, hanem biztos mások is. Ezt nem tudom, hát. <Szorítan> Azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt időben megszegtem azt a szabályt magamban kifelé talán kevésbé, hogy az ember érzelmi kapcsolatokat létesített hallgatókkal, már pedig érzelmi kapcsolatokat csak úgy lehet létesíteni, hogyha azokat az ember folyamatosan ápolja. Ez gyakorlatilag én a műsoráimban keresztül bonyolítom. Ha ebből kilépek, óhatatlanul is azt a benyomást keltem, mintha egyébként rám lehetne számítani, ami egyébként néha igaz, néha nem. Szeretném, hogyha az Önök életében alapvetően mint műsor készítő maradnék meg, és hogyha történt ez ígyben más is, akkor ez az, az én tévedésem volt. Köszönöm. Jó napot, Nem. Visszatérek oda vagy nagyon szeretnék visszatérni oda, hogy írtam egy novellát az alivi amit a Magyar Rádió rögzített, nyilvános helyen elhangzott. Én az arról felvételre rendelkezem, és megmutattam a lányomnak, akinek szól, aki egyszerűen csak versnek hívja, és újból és újból arra kér, hogy játsszak neki az autóban. Hát így. Köszönöm. Jó estét kívánok, Fiala úr, folytassa, csak ennyi a kívánsága. Igen, csak tudják, a média és nagyon sok szempontból az élet nem egy kívánságműsor, és ez most egy nagyon olcsó humor volt, de igaz. But will you keep on building higher till there's no more room up there? Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? A percemberkék és az amerikai vízumnak a vágya az én fejemben nem függ úgy össze, mint azt a mai interjúból kiolvasni véltem a tévedés kockázatával. Már alig több, mint négy perc. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve trevesty mountains. I walked and I crawled on six crooked highways. stepped in the middle of seven sad forests. Then out in front of a dozen dead kellemes nyarat és honpola készenek és és a I saw a new baby with around highway of diamonds with nobody on it. saw a branch with blood that kept az elmúlt fél évén szeretnék köszönetet mondani részint Rúna jegonnak, részint Széles Gábornak, részint Gulyás Istvánnak. Hát így. Illetve Szombati Pálnak. and the drummers who replacing her 10,000 whispering and nobody listening her, What is <sad> <sad> the song of a forward who the sound of who cried a Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Mit mondasz Kármán István 2000-ben? Majd a szájhagyományú útján elterjed. Igen. Köszönöm nekem szerint hiányozni. Jó nyaralat kívánokat. a a Adásban vagyunk a... Ja, ja, Most jó még nem voltál adásban, de úgyhogy nem mondtál semmi mit amit nem kéne vállalnod. Az iránt érdeklődöm, hogy mi lesz holnap kazinc barcikán? Kedves Bakás Tibor, Hát kérek szépen, uh, elindul a szeretem barcikát mozgalom, látványosan próbáljuk elindítani, ami hát, hogy mondjam, neked a... Reménytelen ügyeklegszebb tündérválmának tűnik számomra. Tehát a, ö, el, elvileg és gyakorlatilag is van ott egy város, ami mondjuk 51 éve született, és ö, valahogy nem ment tönkre. Tehát ugye jött a rendszerváltás, meg az ipari vidék, Óz, Miskolc lényegében nem Óz, mondjuk elpusztult, Miskolc, és összeszedte magát, Kazinik-Bajcikáról meg így elszerezkeztek. És ö, például nagyon sok fiatal van ott összközépiskola. Meg az egész Észak-Magyarország egy érdekes környék, mert ö, olyan, mint a félik járnál, biztos a munkanékvisség miatt sokat beszélgetnek az emberek. És ö, amikor korábban kitalált a Gerendai Károly-a szeretem Magyarországot, mozgalmat, és összekürtölt minket, akkor, akkor nagyon tetszett ez az egész az végtem, az zavart, amit mondjuk a Parkinson úgy fogalmaz meg a törvényeiben, hogyha egy szervezet túlságosan hatékonyakor székházat épít magának, és úgy mindig kérdezgettem, jó, jó, de hát, hogy elérjük e el az embereket, mert az egésznek nincs értelme, hogyha egyetlen ember nem ér szervezéket, Terizany egyik ilyen mondta, hogy egy ember kell megmenteni. És eh, akkor jött az a eh, lehetőség, hogy eh, találkoztam a Szyitka Péterrel, aki a baloldali ifjúsági társaság elnöke volt, és nem a mandátumáról, hogy visszamegy polgármesternek. Na most az megy az érdekes, mert hát ott kénekszíten a szoci ellenzéke a munkáspárt, tehát, hogy a történelem az érdekes szinten megrekedt, és lesz is egy ilyen ö, hatalmi harc. gondolom a párton belül, hogy a régi ö, polgármester, aki április elsején, tehát tök jó a bolondok napján kilépett a pártból, avval szemben majd elindítta a, a a egy másik jelöltet, és ővele beszéltem arról, hogy itt mi fog történni a városban. És ez, hát ilyen, ez sokáig tartott, és én nagyon egyszerű dolgokat tudnék neked elmesélni, de végül megegyeztünk abban, hogy próbáljuk ö, valamiféle módon főrázni ott az embereket, és arra gondoltunk, hogy mondjuk az első év, hogy Kazint Barcika megkeresi saját magát. Tehát például holnaptól elkezdjük, hogy plakátokat nyomtatunk, amiben az, amit keresünk, az így balcika arcát, és várjuk a lakosoktól a, a, a képeket, hogy majd aztán ők hogy Jó, de hát ugye ez egy nem csak nevét tekintve, de vonzás közvetét tekintve is egy Budapest környékén hallható rádió. Maga az, ami holnapot zajlik, és tételezzük, szóval, hogy ez pénteken mondjuk ez a műsor megismétlődik, tehát majd valamit a holnap utáról is kéne mondani. Mennyire lokális ez, ami ott majd kütörtökön hát, pénteken ja, ja, szombaton vasárnap hát, történik? Hát teszi, nem ne hülyeskedj, azt is mondhatnám, hogy allegória, hát azt mondhatnám, hogy az országot is mondhatnám ilyen reménytelen helyzetűnek. Most az a kérdés, hogy a történelmi pillanat azáltal van-e meg, hogy tele van a kincstár, vagy azáltal, hogy az emberek elkezdenek másképp gondolkodni, vagy viselkedni. Tehát azt is mondhatnám, érted a gyógyságról, nekem egyetlen problémám van, hogy megcselekszi, vagy nem. Most itt a kazinzbáciak azt mondták, hogy tehát te mindenki szegény. Lementem, ott voltam közöttük, olyan volt, mint most komolyan, mint egy ilyen boskép, hát az a nagyicsad, nagyicsad Magyarország felé, a kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a tehetetlenségünkkel. És mi azt mondjuk, hogy például összegyűjtjük az emlékeket. Tehát valamit el, tehát a mozgás, az a, a, a mobilitás az, az ami a, a rádió hallgatók számára érdekes lehet, hogy, hogy hogyan lehet vesztes le helyzetből nyerni. Nyilvánvalóan még semmilyen nyerésről nincs szó, mert most kezdjük, de... Például arra gondoltunk, hogy mit adhatnánk az embereknek valami olyasmit, ami értékes, és nagyon örülünk, hogy a Rúzsa ott fog egy koncertet adni. Tételezzük fel, hogy ma 2006. június 30-a péntek van, lezajlott Immáron a csütörtöki esemény. Miről szeretnél beszámolni, ami természetesen még messzire nem mutat, de megtörtént ott az, amiről azt gondolnád ma, hogy örülnél, ha holnap megesne. És akkor pénteken azt mondod, hogy már múlt időben, megtörtént. Jó, mondom. Mi az? Amikor először voltam náluk, és mondtuk, hogy elkezdjük ezt, akkor nagyon sok hom lesz, jött. Például földobtam egy ilyen üvegtesgőt, akkor volt az a spontán indítás, megpróbálták elkapni, nem sikerült nekik, mert ügyes vagyok, földota. Ha holnap eljönnek újra, akkor azt mondom, hogy fú, legalább 20 centit beljebb vagyunk, mert arra gondolom, hogy ők is a város lakosai. Tehát, hogyha a pénteken folyönnek, abban a hogy ott voltak, leszek. És akkor elkezdődik a te sajátságos roadshow egy amely tulajdonképpen nem, csak nem, is... Ne, nem, ne, ne, ne, ne, és akkor meglesz, hogy szeretem Siófokot, szeretem nem, Baját, nem, szeretem nem, Mohácsot, hiszen előutó mindegyik város megtalálja hát téged. Az, az, nem, nem, az, a, az az igazság, hogy úgy kéne csinálniuk, hogy találnak egy arcod. Nyilvánvaló, hogy a, a mozgalomnak a média beli arca vagyok, de hát már ennyire mindenki marketing, hogy ezt így kell csinálni. Nem de... vagy jobban szétszedhető már? Nem, mert én most csak ennek fogom szentelni magam, hát vége meg nem, ez most nekem ez lesz, nem, mind, mind. semmi nincs, ez lesz. Hágytél, mint egy Jedi visszatérek, szívesen segítek. Köszönöm <tos> szépen. Hello. See Hello. Bakás Tibor hallották. egy iránt teljesen nyilvánvaló, hogy most, a szó értelmében 2006. június 30 a péntek, június 32-es szerda, Június 84-e szombat van. És hogy mit is mondott a homleszekről, Rövidesen egy közülük. Kikövetkeztethették, hogy a mai műsor végén meghallgathatják a pénteki műsor felkonferálását, de én ebben a félében és az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, rádió műsorban és nagy valószínűséggel tévéműsorban nem leszek hallható és látható, illetve a magyar hírlapban olvasható. The sajnáljanak, inkább így éjjeljenek És szeretném én is ugyanezt tenni önökkel Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok, hozzatok bele. Én például elvileg tagja vagyok ennek a szeretem Magyarországot mozgalomnak, Mintán azonban benne nem találta meg azt a konkrét helyet Amit betölthetnék, azáltal segítek, ha segítek, hogy Propagálom azt, amit tudok. Tösszük. Üdvözlöm! Ön a T-kon vezetékes SMS szolgáltatását hallja. Tösszük. you a heartbreak hotel and could be so loud Jó estét, rövidesen adásban leszünk, lehet? Ar Arra kérem kedves a Ferenc, hogy mesélj el, hogy azóta, hogy elvesztették Önt a rádió és tévé nézők, illetve hallgatók, azóta mi történt annál? Hát azóta dolgozom, két helyen, gyűjtem, el, gyűjtjük, gyűjtjük, most nem van egy barátom, gyűjtjük a pénzt egy, egy normális ablakásra, amit ki tudunk venni, ki tudunk? Az ön és hát, még ki? Hát én és a barátnőm. Milyen volt a volt feleségével, vagy te nem is volt feleségével, volt találkozás? Vele nem volt találkozás. Vele nem volt találkozás. Én próbáltam, de hát nem. Nem volt találkozás. A barátnő az egy új kapcsolat? Igen, igen. Azóta igen. A lakás az most hol van? Hát ez az a kocsia, amiről... Amiről az... volt szó. Igen, igen, igen. Ami áll egy telkem. Igen. Nem szúrtam ki magával akkor, amikor fogadva az Ön jelentkezését ismét kiragadtam Önt a leszek népős társaságában? Abszolút nem. Éppen. Abszolút, abszolút nem. Én csak azt mondtam, hogy nem előbb jelentkeztem egy kicsiben, hogy jobb lett volna. A hangja jobb. Mondhatni Igen? jó. Hát pedig aludtam két ebben a fásfél órát, de nem baj. A helyzet az, hogy úgy alakult, hogy Ön ennek a fél évnek az utolsó spor jelentkezője, aki már csak azért sem lehet jelentkező, mert én hívtam föl és miközben gratulálok a nyereményéhez amelyhez természetesen hozzá fog jutni. Ó, Azt kívánom önnek, hogy az ön sorsa amely vett egy irányt immáron ki a hajléktalanok táborából folytatást nyerjen mások életében is. Hát, nagyon szépen köszönöm, de mert ez maga nem ment volna ez maga nélkül nem ment volna, én elköszönök, és Honpola Kristina megtalálja majd Önt a szokott módon. Jó, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. én elmondtam a felvezetést is körülbelül 5 perccel ezelőtt, de hogy az hogyan lehet beilleszteni úgy, hogyha aztán fél tízkor fél tíz legyen, azt nem tudom, az a te ügyességed. ha hiányzik bele egy vagy két zene, mert hogy egyéb iránt a műsor rövidebb, akkor azt valahogy pótolni kell, hogy hogyan nem tudom, de pontosan a mai műsor az összes telefonjával, leszámítva az állami autópálya kezelő diszpécer központját, mert az pénteken legyen élő, ez legyen majd pénteken is. Hát akkor édeseim, Ennyi.